Tizenkettedik fejezet Rendőrkézen a tolvajok A kedves olvasók nyilván meglepve tapasztalják, hogy Csucsu és Egbert viselt dolgai helyett a Pocokvári hírlap vezércikkét olvashatják. Ezúton szeretnék mindenkit megnyugtatni, nem történt tévedés, mint látni fogják, az itt leírtak sem szólnak másról. 11. évfolyam, 28. szám, Pocokvári hírlap, június 13. péntek. Rendőrkézen a rég keresett tolvajok. A sajtüzlet kifosztását a híres énekes akadályozta meg, lapunk munkatársa végig követte az eseményeket. Páratlan ravassággal kitervelt rablást akadályozott meg a mai napon a rendőrség és a polgári lakosság összefogása. Mint ismeretes az utóbbi időben elszaporodtak városunkban az üzleti lopások. A tolvajok különösen a tejtermékeket és húsféléket tüntették ki érdeklődésükkel. Mindez ideig a rendőrség tehetetlen volt. A tolvajok mindig a legforgalmasabb időket választották ki, amikor az üzletek zsúfolva voltak. Ilyenkor elvegyültek a tömegben, és amikor senki sem figyelt oda, elemelve a kiszemelt árut, észrevétlenül eltűntek zsákmányukkal. A mostani eset azonban más volt. A banda mert, mint utólag kiderült, a tettesek azonosak voltak azokkal, akik a bolti lopás sorozatot elkövették. Valahogy tudomást szerzett arról, hogy a főutcán levő sajtüzletbe nagy mennyiségű és nagyértékű áru érkezett. Három jól öltözött patkány, meg egy nagyon elegáns, idősebb borz ment be egyszerre az üzletbe. Az egyik kiszolgáló hölgy, egy gyöngytyúk elmondta lapunk tudósítójának, aki a bűncselekmény elkövetése után nyolc perccel már a helyszínen volt, feltűnt neki, hogy a patkányok a szinte támogatták, amikor az üzletbe léptek. Szóval is akarta tenni, de egy másik vevő kiszolgálása miatt erre nem volt ideje. A patkányok bejelentették, hogy nagy mennyiségű, ementáli sajtra van szükségük, amelyet egy, a fészekből kiesett beteg madárfiókák javára tartott, jótékonysági sorsoláson kívánnak értékesíteni. Ki is választották az árut, és elkezdték kihordani a szomszédos utca sarkán álló kiskocsiba. Az egyik patkány időközben elment, és egy rendőrkutyával jött vissza. Az üzletet igazgató Libának kérdésére közölte, a föltörzsőrmesteri rangban levő kuvaszt megkérték, vigyázzon az utca sarkán levő sajtokra, hogy valaki el ne lopja, amíg a többit kihordják. Miután a kiskocsit tetemes mennyiségű sajtal rakták tele, azt mondták, mindjárt visszajönnek a többiért, és az egészet egyszerre fizetik ki. Addig biztosítékul itt marad a nagypapa. Mutatott rá a borzra a csoport vezetője egy róka, aki később jött csak be az üzletbe. Így a róka és a patkányok elvonultak a sajtalt kiskocsival. A rendőrkutya is segített nekik. Az üzlet kiszolgálói várták, hogy visszajöjjenek. Amikor hosszú idő után sem tértek vissza, a szépen szundikáló idős borzot kezdték kérdezgetni. Kiderült, a borz nem is ismeri sem a rókát, sem a patkányokat. Az utcán szedték fel, és elegánsan felöltöztették. Különben is süket néma. Nem gyanakodtam, mert olyan becsületes külsejük volt, mondta a liba. Különben is nagyon meghatottunk mindannyian, tette hozzá a gyöntyúk, amikor hallottuk, hogy az egész a fészekből kiesett, beteg madárfiókák támogatása miatt történik. Hogy lehet az, hogy ön, mint rendőrfőtörzsörmester, segítséget nyújtott a tolvajoknak? Kérdezte tudósítónk a kutyát. Nagyon nehéz volt a kiskocsi, válaszolta a kuvasz. Különben is mi szolgálunk és védünk. Tette hozzá büszkén. És nem fogott gyanút, kérdezte tudósítónk. Csak a másik sarokig toltam, védekezett a rendőr. Nem volt okom gyanakodni. Azt mondták, nagyon szeretik a rendőröket. Amíg lapunk tudósítója a tanúkat faggatta, megérkezett a rendőrség is. Alig kezdték meg a nyomozást amikor a dolgok váratlan fordulatot vettek. A rendőrkordonnál hirtelen mozgolódást támadt. A helyszínen tartózkodó burkus alezredes, a város rendőrkapitánya, odaszólt helyettesének, nézze már meg, mi történt. A főhadnagy csak hamar egy jól megtermett, fekete foltos macska kíséretében tért vissza. Jelentem? Ez a macska nem volt hajlandó odébb menni, hiába parancsolt rá az őrszem. Mivel állandóan azt hangoztatta, hogy nagyon fontos közlendője van, és személyesen önnel akar beszélni, ide kísértem. Jól tette főhadnagy, mondta az alezredes. Üdvözlöm, csúcsú úr, fordult a macskához. Mit itt közölni? Ekkor ismertem meg. Csúcsú volt a neves énekes. Éppen egyik hölgy ismerősömmel beszélgettem. Itt kisé elpirult, bár ez csak a fehér foltjain látszott, a feketéken nem, amikor nagyon gyanús társaságot pillantottam meg, válaszolta Csúcsú. Három patkányt láttam, akiket jól ismerek. Mert már többször elkergettem őket a teüzem közeléből, ahol biztonsági őrként dolgozom. Egy róka társaságában, aki ismerősnek tetszett. Mikor jobban megnéztem, felismertem. A reklám ügynökség elnök vezérigazgatója volt, akit lopásért, csalásért, orgazdaságért és egyéb bűncselekményekért köröznek. Egy kis kocsit toltak, amely tele volt sajtal. Meg tudja mondani, hová mentek? – kérdezte izgatottan a rendőrkapitány. Csúcsú jó megfigyelő volt, és pontosan megjelölte a bűnözők rejtek helyét. Ennek hallatán lapunk tudósítója a helyszínre repült, megelőzve a kommandósokat. Rövidesen azok is a helyszínre értek, körülvették az épületet, és megadásra szólították fel a bennlévőket. A híres énekművész csúcsú is velük tartott. Válasz nem érkezett a felszólításra, így behatoltak az épületbe. Rövidesen elfogták a patkányokat, de a vezért, a rókát sehol sem találták. Csak egy botjára támaszkodó öreg mókust találtak még odabent, aki azt mondta, nem látott senkit. Már épp el akarták engedni, amikor csucsunak feltűnt, milyen naftalin szaga van. Ő az, mutatott a mókusra, csak egy régi mókus bundát vett fel. A róka menekülni próbált, de csúcsú erősen tartotta a farkánál fogva, amíg a kutyák meg nem kötözték. Így sikerült a rendőrség és a polgári lakosság együttműködése eredményeként leleplezni és felszámolni ezt a veszedelmes bűnöző társaságot. A riportot készítette, lapunk munkatársa, arany málinkó.